«Три. Ось і воно!» – звернувся полковник Робінс до лейтенанта Вілсона, коли тіло вміщене в ясла, вкотили у лабораторію, призначену для переміщення. «Ось і воно!» – повторив Вілсон, наблизившись до монітора, який відображав основні життєві показники тіла. «До речі, полковнику, вам довелося стати батьком?» «Ні», – відповів Робінс. «Мої особисті прагнення не заходили так далеко». «Гаразд», – мовив Вілсон. Якщо так, то цього моменту ви наблизилися у притул до батьківства. В залі завантаження свідомості перебували зазвичай до 16 солдатів ССП. Після активації вони разом тренувалися, формуючи відчуття згуртованості бойової одиниці, що заразом давало змогу подолати дезорієнтованість людини, яка пробудилася до життя, в певні свідомості, але без жодних спогадів. Цього разу в залі був тільки один солдат, солдат, у якого мали вмістити свідомість Шарля Бутена. Минуло більше 200 років відтоді, як утворений колоніальний союз, зазнавши нищівної поразки в намаганні захистити перші космічні колонії – недарма планета Фенікс отримала таку назву – змушений був визнати, що немодифіковані солдати неспроможні виконувати бойові завдання. І справа не в бойовому дусі. Людська історія тієї епохи сповнена прикладів небувалої хоробрості. Варто згадати, хоча б велику битву за Армстронг, що увійшла в підручники, як блискучий приклад перетворення нестримного вторгнення орди приятеля у болючу для ворога пірову перемогу. Проте плоть була надто слабкою. Ворог, та що казати, усі вороги, були надто швидкими, надто жорстокими, надто безжалісними і надто численними. Людство володіло гарними технологіями і у протистоянні зброї виглядало не гірше більшості супротивників. Однак у будь-якої зброї Найважливішим елементом є той, хто натискає на спусковий гачок. Перші модифікації були більш-менш простими. Солдатам додали швидкості, збільшили мускульну масу і силу, а також витривалість. Однак уже тоді інженери генетики, вирощуючи людські організми у пробірці, наткнулися на численні практичні й етичні проблеми. Подальший процес вирощування солдатів, готових до бою фізично та морально, тривав майже 18 років. Колоніальні сили оборони, на превеликий жаль, виявили, що генетично модифікованих у незначному ступені людей зовсім не тішить думка, що їх виростили як гарматне м'ясо і витратний матеріал. Тож вони відмовлялися битися, незважаючи на зусилля найкращих вихователів та пропагандистів. Немодифіковані люди обурювалися не менше, оскільки ці зусилля символізували чергову євгенічну спробу чиновників, а в історії людства. Популярність жодного уряду, який мав пристрасть до Євгеніки, ніколи не сягало зірок. Колоніальному союзу, хоча й з превеликим трудом, вдалося подолати запаморочливо низку політичних криз, що здійнялися після перших спроб генетичної інженерії. Але якби битва за Армстронг наочно не продемонструвала колоніям кровожерливість світу, який їм протистоїть, союз би, напевно, розпався, і людським колоніям лишилося б не тільки битися проти інших розумних рас, а й конкурувати одна з одною. Союз був також врятований двома технологічними проривами, що сталися майже одночасно, а саме можливістю вирощування людського тіла до дорослого розміру за лічені місяці, а також відкриттям протоколу перенесення свідомості, який дозволив пересаджувати особистість та спогади з одного мозку в інший за умови, що мозок реципієнта має таку саму генетичну структуру і зазнав серію належних попередніх процедур, які створили в ньому необхідні біоелектричні канали. Нові технології відкрили Колоніальному Союзу величезний альтернативний резерв потенційних рекрутів. Людей похилого віку, більшість яких радо вибирали життя військового замість старіння, при тому що їхні смерті жодним чином не сприяли демографічній катастрофі, яка сталася би у разі, коли величезна кількість здорових молодих людей була б викошена за допомогою ворожої зброї. Маючи в розпорядженні щедрий ресурс потенційних рекрутів, колоніальні сили оборони тепер могли дозволити собі розкіш вибору, кого саме запрошувати до своїх лав. Кайсо припинили набір колоністів, що сприятливо впливало на економіку, даючи колоністам змогу зосередитися на розвитку нових світів і заселенню їх якомога більшим числом колоністів у другому поколінні. Це також допомогло розв'язати ключову проблему напруженості між колоністами і адміністрацією. Тепер юнаків припинили забирати від їхніх домівок та родин і надсилати за 3-9 земель, вбивати й умирати на полях бою. Колоністів здебільшого не турбували етичні заморочки, пов'язані з генетично модифікованими солдатами, які врешті-решт самі виказали бажання піти на війну. Надавши спокій колоністам, КСО зосередилися на наборі добровольців на просторах, так би мовити, родового гнізда людства – планети Земля, де мешкали мільярди людей. На одній планеті їх жило більше, ніж у всіх колоніях разом. Джерело потенційних новобранців було таким могутнім, що КСО довелося одразу обмежитися багатими індустріально розвиненими країнами, економічний стан яких дозволяв громадянам зберегти непогану форму до похилих років, а соціальні стандарти. Підтримували привабливий образ молодості та здоров'я разом із тотальним несприйняттям старіння та смерті, що повсюдно викликало психологічний дискомфорт. Суспільство формувало спідстаркувати громадян оптимальних новобранців, які палко бажали вступити до КСО. Менеджери швидко зрозуміли, що літні люди готові вирішити у військове турне, навіть не маючи детальної інформації. Більше того, чим менше рекрути знали, тим успішніше тривало вербування. Майбутні солдати вважали, що служба в лавах КСО подібна до військової служби на землі. КСО радо підтримували в народі таку хибну думку. Вербування стариків з промислово розвинених країн було настільки успішним, що колоніальний союз, захищаючи джерело набору новобранців, вирішив перенести набір колоністів у слабо розвинені країни, економічні та соціальні проблеми яких відштовхали найамбіційніших молодих людей забиратися звідти настільки швидко, Наскільки дозволяють звичаї. Таке розділення набору колоністів та військових дало Колоніальному Союзу багаті дивіденди в обох напрямках. Набір стариків на службу спричинив несподівану проблему для КСО. Чимала частина рекрутів помирала, так і не стигнувши дістатися місця призначення, як жертви серцевих нападів, інсультів та інших болячок через надмірне споживання чизбургерів чизкейків і тістечок. КСО, які брали генетичні проби в усіх рекрутів, урешті-решт опинилися перед проблемою затоварювання людськими генотипами, з якими не знали, що робити. Однак КСО, маючи потребу, покладали великі сподівання на експерименти з удосконалення конструкції тіла солдатів КСО без утрати бойових характеристик. І тут домоглися нового прориву. Винайшли надзвичайно потужний, компактний, напіворганічний комп'ютер, який глибоко інтегрували в мозок. У пориві нестримної ейфорії того недоречно та легковажно охрестили розумником. Для головного мозку, напхом, напханого життєвим досвідом і знанням, розумник пропонував безцінну допомогу в упорядкуванні розумових здібностей, організації об'єму пам'яті і засобу спілкування. А для мозку, який у буквальному сенсі становив табула раса, розумник пропонував навіть більше. Робін заглянув у ясла, де утримуване силовим полем покоїлося тіло. Щось він не дуже змахує на Шарля Бутена, мовив до Вілсона. Вілсон, який занурився в остаточне налаштування апаратури, де перебувала копія свідомості Бутена, навіть не відірвався від приладів. Бутен був немодифікованою людиною середнього віку. Може, коли мав 20 років, він і виглядав як цей юнак, якщо, звісно, не звертати уваги на зелену шкіру, кошачі очі та інші вдосконалення. Та навіть тоді Бутен навряд чи міг похвалитися такою довершеною статурою. Про себе можу сказати точно. Навіть у двадцять я не виглядав так чарівно, як тепер. Мені навіть качатися не треба. Ваше тіло спроєктоване так, щоб самому про себе піклуватися, нагадав Робінс. Слава Богу, а то без пончиків жити не можу. І для того, щоб це отримати, потрібно лише ловити кулі усіх інших розумних рас у цьому куточку Всесвіту, гірко мовив Робінс. У цьому той заковика, відгукнувся Вілсон. Робінс повернувся до тіла в яслах. А наші вдосконалення не нашкодять переміщенню в свідомості. «Не мають нашкодити», – відповів Вілсон. Гени, що відповідають за розвиток мозку, залишилися незмінними в новому геномі цього хлопця. Тобто у нього мозок бутена, з генетичного погляду. «А як у нього з мозком?» – запитав Робінс. «Має чудовий вигляд». Вілсон постукав по екрану монітора контролера Ясел. «Цілком здорового, підготовленого». «Думаєте, спрацює?» «Ха, підловили» хмикнув Вілсон. «Важко сказати. Відрадно відчувати, що ми випромінюємо впевненість», – посміхнувся Робінс. Вілсон відкрив рот, щоб відповісти дотепним жартом, але цієї миті двері відчинилися, і до залу увійшли генерали Медсон та Сівард у супровіді технічних працівників спеціальних сил, фахівців із вивантаження. Техніки відразу ж попрямували до ясел, а Медсон підійшов до Робінса, який разом з Вілсоном став ніби за командою «Струнко». «Скажіть, що це спрацює», – заговорив Медсон, віддаючи честь. «Ми з лейтенантом Вілсоном саме про це і розмовляли», – відповів Рубінс після трохи тривалішої, ніж треба паузи. Медсон повернувся до Вілсона. «Які ваші прогнози?» – Вілсон показав на тіло в яслах, довкола яких поралися техніки. «Тіло цілком здорове, мозок також. Розумний функціонує чудово. І це цілком нормальним». Нам, на диво, майже без проблем удалося перемістити свідомість Бутена в апарат перенесення, а тестові випробування дають змогу сподіватися, що проблем із перенесенням свідомості не виникне. Теоретично, воно не має відрізнятися від будь-якого іншого. «Слова правильні, але вашому голосові лейтенанте бракує впевненості», – мовив Медсон. «Генерали, невизначеностей вистачає», – відповів Вілсон. «За стандартної процедури перенесення...» Реципієнт перебуває при повній пам'яті, що допомагає процедурі. Тут ми такої змоги позбавлені, тому зрозуміти, вдалося переміщення чи ні, зуміємо тільки після пробудження. Ми вперше випробуємо переміщення свідомості за допомогою лише одного мозку. І якщо виявиться, що насправді це не відбиток свідомості Бутена, паттерн не витримає. Навіть якщо це його свідомість, немає жодної гарантії, що воно відобразиться правильно. Ми зробили усе можливе для забезпечення плавного перенесення. Ви ознайомлювались із нашими звітами, але залишається багато нюансів, про які ми нічого не знаємо. Розуміємо, що робити для отримання результату, але він нас може і не задовольнити. – То як вважаєте ви, спрацює чи ні? – нетерпляче перепитав Медсон. – На мою думку, має спрацювати, – відповів Вілсон. – Але треба з повагою ставитися до речей, про які не маємо жодного уявлення. Поле для помилок широке, сэр. – Робінце? – звернувся генерал. «Я поділяю думку лейтенанта Вілсона, генерале», – відповів Робінс. Техніки завершили перевірку обладнання і відзвітували генералові Сіларду. Той кивнув та підійшов до Метсона. «Техніки кажуть, що у них усе готово», – сказав. Метсон уважно подивився на Робінса, потім на Вілсона. «Добре, тоді покінчимо з цим». Спеціальні сили колоніального союзу створювали солдатів за простим принципом. По-перше, беремо геном людини. По-друге, відсікаємо усе зайве. Людський геном нараховує приблизно 20 тисяч генів, що складається з 3 мільярдів базових пар, розподілених по 23 хромосомах. Більша частина геному є сміттям, уривками ланцюжків ДНК, яким у кінцевому продукті людській істоті не відповідає нічого. Здається, коли природа одного разу встромляє ланцюжок у ДНК, то потім дуже неохоче його звідти вилучає, навіть якщо та послідовність геть ні за що не відповідає. Очені спецназу зовсім непримхливі і у кожному новому тілі позбуваються насамперед усього зайвого та непотрібного генетичного матеріалу. В кінцевому підсумку залишається проста струнка послідовність ДНК, яка є абсолютно недоцільною, оскільки редагування геному людини знищує структуру хромосом, роблячи її непридатною до подальшого відтворення. Проте це лише перший крок. До збирання з відтворенням іще далеко. Нова невеличка послідовність ДНК містить усі гени, які роблять людину чоловіком чи жінкою. Однак лише цього недостатньо. Отриманий генотип не додасть фенотипу пластичності, якої потребують спецпризначенці. Інакше кажучи, наші гени не спроможні створити надлюдей, якими мають стати солдати сил спеціального призначення. Надалі те, що залишилося від геному людини, розподіляють, пакують і знову збирають, щоб утворити гени, які міститимуть потенційно підвищені можливості. Такий процес потребує залучення додаткових генів або іншого генетичного матеріалу. Гени, отримані від інших індивідів, зазвичай не створюють проблем з їхнім подальшим уведенням у загальну купу, оскільки геном людини одвічно призначений вміщувати генетичну інформацію від інших геномів. Цей процес відбувається легко природним шляхом і зазвичай дає насолоду. Тож усі живі організми на Землі побудовані з одних генетичних цеглинок, більш-менш близьких одна до одної генетично. Упровадження генетичного матеріалу інопланетного походження – процес набагато складніший. На деяких планетах еволюція розвинула генетичні структури, подібні до земних, і в них задіяна більшість, якщо не всі, людських нуклеотидів. Може, зовсім не випадково розумні мешканці тих планет час від часу вживають людське м'ясо. Наприклад, раї вважають його делікатесом. Однак більшість інопланетних рас за генетичною структурою та окремими її складовими разюче відрізняються від земних створінь. Тому використання їх генів аж ніяк не зводиться до простого вирізання та склеювання. Науковці розв'язали цю проблему таким чином. Вони увели еквівалент позаземної ДНК в компілятор, який видавав генетичний переклад у форматі земної ДНК. А результатуючу ДНК, якщо вдавалося, давала змогу зовнішньо та функціонально створити істоту, настільки близько до вихідної позаземної, наскільки це взагалі можливо. Після того гени таких транслітерованих створінь проваджують у ДНК спецпризначенців. Кінцевим результатом такого генетичного проєктування стає ДНК істоти, створеної на основі людини, хоча й нелюдської за природою. Настільки нелюдської, що якби вона мала можливість розвиватися на цьому етапі, то перетворилась би на нечистиве скупчення окремих частин, на монструозне створіння, котре змусило б духовну хрещену матір Франкенштейна Мері Шелі перевернутися в труні. Відтіснивши таким чином ДНК, як надалі від людської, вчені спеціальних сил сформували генетичне послання так, щоб його можна було встромити у тіло, яке однозначно нагадує людське. Поміж собою розробники вважали цей етап найскладнішим, а деякі нишкам виказували сумніви в його доцільності. При тому всьому, зверніть увагу, Самі ті не відрізнялися від людей. ДНК спроєктована, щоб надати її володареві з людським обличчям надлюдських можливостей, нарешті зібрана. Навіть із додаванням чужорідних генів вона набагато стрункіша, ніж оригінальна людська. Додаткове кодування змушує ДНК згуртуватися у 5 хромосомних пар, що набагато менше 23 пар незмінного людського ланцюжка, який лише на одну пару більший за ДНК плодової мошки хоча солдати спеціальних сил і отримували стать свого донора, а остаточний набір містив гене відповідальний за статевий розвиток, ігри хромосоми не було. Факт, що немало дивував учених спеціальних сил, зокрема їх чоловічу частину. Зібраний ланцюжок ДНК розміщують у порожню оболонку зиготи, яку, своєю чергою, кладуть в інкубаційні ясла, де зиготу обережно спонукають до мітотичного поділу. На повністю сформований ембріон Загота перетворюється, зрожаючи підвищеною швидкістю. При метаболізмі виробляється такий об'єм тепла, що може нашкодити ДНК. Тому інкубаційні ясла заповнюють теплопоглинальною рідиною, напхану нанороботами, які насичують клітини, що розвиваються, і служать теплообмінником для швидкозростаючого ембріона. Але вчені спеціальних сил ще не наблизилися до критичної відмітки рівня людяності у своїх солдатах. Після кардинальної біологічної перебудови настає черга технологічного апгрейду. Спеціальні нанороботи, уведені в ембріон майбутнього солдата, що швидко розвиваються, діють у двох напрямках. Більшість із них скеровують у серцевину кісток, де ті поглинають кістковий мозок, механічно займають його місце і виробляють живокров із значно поліпшеними, ніж у звичайної крові, можливостями доставляти кисень, згортатися, та протистояти більшості захворювань. Інша частина нанороботів прямує до швидко зростаючого мозку і закладає основу комп'ютерного розумника, який повністю сформований, досягає розмірів більярдної кулі. Ця куля, що гніздилася глибоко в мозку, оточена щільною мережею антен, які, тестуючи електромагнітне поле мозку, інтерпретують його побажання та відповідають за допомогою вихідних сигналів, інтегрованих у вуха і очі солдата. Звісно, є інші модифікації, здебільшого експериментальні, які тестують у невеличких групах для виявлення потенційних переваг. Якщо такі переваги наявні, ці модифікації поширюють у спеціальних силах і заносять у список потенційного апгрейду наступного покоління піхотинців колоніальних сил оборони. В іншому випадку, такі модифікації помирають разом із піддослідними. Солдат спеціальних сил досягає величини новонародженого немовляти за 28 днів, а за наступні 16 тижнів у яслах з умови правильного керування метаболізмом набуває розміру дорослої людини. Усі намагання КСО скоротити цикл розвитку призводили до того, що тіла підсмажувалися від виділеного при метаболізмі тепла. А ті ембріони тіла, які вижили, страждали від помилок переносу ДНК, що призводили до розвитку ракових пухлин та смертельних мутацій. 16 тижнів Крайня межа хімічної стабільності ДНК. Наприкінці 16-го тижня інкубаційні ясла надсилають синтетичний гормон у тіло, знижуючи швидкість метаболізму до нормального порога. Упродовж циклу росту ясла працюють над тілом, тренуючи його м'язи, щоб суб'єкт, він чи вона, на момент отримання свідомості був спроможний користуватися тілом. Водночас розумник допомагає створювати у мозку загальні нейронні шляхи стимулює нервові центри органів і в момент отримання свідомості підсобляє суб'єктові швидко подолати шлях від небуття до буття. Для більшості солдатів спеціальних сил після цього залишається тільки момент народження, тобто процес вивантаження, за котрим зазвичай настає безболісний перехід до військового життя. Проте одному особливому солдатові спеціальних сил належало здійснити ще крок. Ціллард зробив знак інженерам, і ті розпочали процедуру. Вілсон знову зосередився на апаратурі, очікуючи команди розпочати переміщення. Нарешті техніки дали дозвіл, і Вілсон відпустив паттерн. Апарат видав низьке гудіння, тіло в яслах не ворухнулось. За кілька хвилин Вілсон, порадившись із техніками, а потім із Робінсоном, підійшов до генерала Метсона. «Переміщення здійснене», – відрапортував. «Хіба», – здивувався генерал, дивлячись на тіло в яслах. «По ньому не скажеш. Виглядає, наче й далі у комі». Його ще не пробудили, пояснив Робінс. Вирішують, як це краще зробити. Зазвичай солдати спеціальних сил пробуджують, вмикаючи розумника в режим інтеграції свідомості. Він надає новоствореному солдатові тимчасового відчуття особистості, допоки той не сформує свою власну. Але оскільки в нашому випадку тіло вже може мати свідомість, техніки вважають, що запускати розумника недоречно він може збити цю людину з пантелику. Мецун хмикнув. Така думка здалася йому кумедною. «Розбудіть його без розумника. Якщо перед нами насправді Бутен, не треба пудрити йому мозок. Треба, щоб він заговорив». «Слухаю, сир», – відповів Робінс. «Якщо ця штукенція спрацювала, він зрозуміє, хто він такий, тільки на прийде до тями, я не помиляюся?» – запитав Метсон. Робінс поглянув на Вілсона, який стояв неподалік і чув запитання. Вілсон невпевнено знизав плечима і кивнув. «Так, ми так вважаємо», – відповів Робінс «Добре», – мовив Медсон, – «тоді я хочу стати тим, кого першим побачить цей вилупок». Генерал наблизився до ясел і став перед непритомним тілом. Подіть цього сучого сина!» Робін скивнув технікам. Дівчина натиснула на кнопку на панелі керування. Тіло здригнулося, як трапляється у людей, що перебувають у присмерках між пробудженням та сном, коли раптово здається, що падаєш у порожнечу. Повіки затремтіли, засмикались і відкрилися. Очі збентежено стрільнули в боки, потім погляд сфокусувався на Медсоні, який схилився, посміхаючись. «Привіт, Бутене!» – мовив Медсон. – Не очікував мене побачити. Тіло напружилося, припіднімаючи голову, немов збираючись, що сказати. Медсон слухняно підставив вухо. І тут тіло загорлало. Генерал Сілард знайшов Медсона в туалеті, у протилежному від зали вивантаження боці, де він справляв нужду. «Як вухо?» – запитав Сілард. «Що за ідіотське питання, сіле?» – відгукнувся Мецон, не відриваючи погляду від стіни. «Подивився б я на вас, якби вам у вухо загорлав безтямний ідіот». «Він зовсім не ідіот», – заперечив Сілард. «Ви розбудили новонародженого солдата-спецназівця з вимкнутим розумником. У нього немає відчуття особистості. Він зробив те, що зазвичай рублять новонароджені. А чого ви очікували?» «Очікував побачити Шарля-маттього Бутена», – відповів Мецон, струшуючи останню краплю. Адже заради цього ми і вирощували того вилобка в яслах, чи не так? Ви знали, що це може і не спрацювати, – мовив Сілард. Я вас попереджав, і ваші люди вас попереджали. Дякую, що нагадали сіли, – відгукнувся Мецун. Він застебнув зіпер та підійшов до раковини. Наша маленька пригода перетворилася на величезне гаяння часу. Він ще може стати корисним, – мовив Сілард. Може, потрібен час, щоб свідомість угамувалася. Робітсін з Вілсоном запевнили мене, – що цей як прокинеться вже притомним», сказав Медсон, махаючи руками перед краном. Чорт забирай ці автоматичні крани!» Нарешті йому вдалося розбудити датчик. Потекла вода. «До нас такого ніхто не робив», зауважив Сілард. Можливо, Робінс із Вілсоном помилялися. Медсон видав короткий смішок. «Вони обидва помилялися, Сіле. Тут нема жодних, можливо. Принаймні, не так, як ти хочеш це подати. До речі». «А що, твої люди будуть нянчити, здоровецьке немовля, поки, за твоїми словами, його свідомість не вгамувалася?» «Насмілюсь припустити, що відповідь буде негативною. А що до мене, то чорт мене забирай, я теж не збираюся панькатися із ним. Ми і так згаяли купу часу». Мецон закінчив мити руки і тепер озирався по боках у пошуках рушників. Сіллард показав на дальню стіну, де висів автомат. Рушники закінчилися. «Ну, звісно, цього варто було очікувати». Сумно посміхнувся Медсон. Люство навчилося вирощувати солдатів у пробірці, а от спорядити сортир з раними паперовими рушниками зась. Він злобно струсунув руки і витер їх об штани. Якщо відволіктися від сортирної теми, перебив його Сілард, то чи правильно я розумію, що ви відмовляєтеся від цього солдата і передаєте його мені? Якщо так, я ініціалізую його розумника і призначу в будь-який тренувальний звод якомога швидше. Що за поспіх? запитав Медсон. У нас є повністю сформований солдат спеціальних сил, пояснив Сілард. Не бачу причини заперечувати і казати, що я нікуди не поспішаю, бо це не так. Самі знаєте, яка у нас текучка. Нам постійно бракує бійців. Отже, я плекаю надію, що цей конкретний солдат виявиться для нас корисним. Який оптимізм? зауважив Медсон. Сілард посміхнувся. Генерали, вам відомо, як солдати спеціальних сил отримують імена? На честь учених та художників, відповів Медсон. Учених та філософів, поправив Сілард. Ідеться про прізвища. Щодо Імен, то це звичайні імена, які вибирають випадково. Мене назвали на честь Лео Сіларда, одного із творців атомної бомби, про що він згодом шкодував. Сіле, я знаю, хто такий Лео Сілард. У мене й думки не було сумніватись у вашій ерудиції, генерале, відгукнувся Сілард. Хоча зі справжньо народженими не можна бути ні в чому впевненим. Ваші знання надзвичайно селективні. Те через те, що у випускних класах ми витрачаємо багато часу на пошук сексуальних партнерів, відповів Медсон. І це відволікає від накопичення інформації про вчених ХХ століття. Можу собі уявити, хмикнув Сілард і повернувся до перерваної думки. Окрім наукових талантів, у Сіларда був сильно розвинутий дар передбачення. Наприклад, він передбачив обидві світові війни ХХ століття а також купу іншого. І це його дуже збентежило. Він узяв зазвичай мешкати в готелях і завжди мав при собі сумку з речами першої необхідності. Про всяк випадок. «Чарівна звичка», – відізвався Мецун. «І куди ви хилите?» «Я ні у якому разі не претендую на родинні зв'язки з Лео Сілардом. Мені просто перепало його прізвище – Мове Сілард. Але, здається, дістався ще й його талант пророцтва, особливо, коли йдеться про війну». Думаю, що війна, яка на нас чекає, буде дуже важкою. І це не домисел. Тепер ми знаємо, що шукати, і мої люди отримують величезний обсяг секретної інформації. Але й без розвідданих зрозуміло, що при зітленні з трьома різними расами шанси людства доволі невисокі. Сілард кивнув головою в бік лабораторії. Може, цей солдат і не має спогадів Бутена, але він усе-таки володіє його часткою в генах. Думаю, раніше чи пізніше це проявиться і нам знадобляться будь-які ресурси. Вважайте його моєю тривожною валізою». «Ви прагнете отримати його, ґрунтуючись на своєму передчутті?» перепитав Мецон. «Окрім усього іншого», – відповів Сіларт. «Іноді, сіле, підліткова романтика у вас вилазить назовні». «Ти ви віддасте мені того солдата, генерале?» прямо запитав Сіларт. Мецон зневажливо махнув рукою. «Ін ваш, генерале, насолоджуйтеся». Принаймні, мені не доведеться перейматися, стане він зрадником чи ні. Дякую. Що збираєтеся робити з новою іграшкою, генерале? – спитав Медсон. Для початку дамо йому ім'я. – відповів Сіларт.